دو سوا یوکم پنزو سمنمبر حدیث دے الصالحین دو سوا یوکم اویا دو سو انتر وعن عائش رضی اللہ تعالینا قالت عائش ویلی رضی اللہ تعالینا په دې حدیث کې پخپل اولاد او خصوصا پللریان وباندې د مور سره شفقت ده پخپل اولاد سره شفقت ده او په اولاد کې پللریان وباندې داګه الکان نه لولبان شفقت دي بیا وانا عائشہ رضی الله تعالی عنها قالت عائشہ رضی الله تعالی عنها جاءتني مسکینه رال ماته او غریبہ خذا مسکین غریب ہوا تحملو ابن تین الہا چپورتا کریو دا خز دو لوریانی چدا غیت پاروی دو لوریانی او سردالیو مسکین آجاز ہوا چې کله د خز خاول مل شنو آئے مسکین بیا چنو تا بیرون خوکوریو نو تا پلار نو کلا یوزیل جیو کلا بلزیل خیر زکاة اوی راکی فا اتا عم تحاب نو تا عم بار کما غیل را بیا اے سلاسه مر سلاسه تمرات درې کجوري ما په کور کې او کتلې نو په کور کې نور سن او فغه د درې کجورونه فاعتت فآ تت فا كل واحده منهما تمره لجمع لدری کجوري ورکلی نو اخذ ورکلا هر یو کجوري دذینا حریو تره دین یو کجورا لوریان سووی دوا بل بل او کجوری سووی یوی یو لولاو ورکلابه له بل له ورکلا ورفعت الها فیها تمرۃ لتاکلها او پورته کلا په خپل خله کې یو کجورا چې اوخري غیرا لا ایوی خپلې خله کې واچوله فاستطعت ابنتها نو طلب دو کو کود دو مور نادوارا لوریانو چه اے مور اے امید غم راکا والی که نا گولا که دیر شیع مورکی داگل بس کا چه ور که بل بل که نا ور که نا پجارا بجی آ پہارو که بر غری چه سو پوری آخ پل شیع دو ماشوم ترناسا کرنے یا دیو جناب دا سو سفتونا دو ماشوم دا دیر بہتر زی یو فورا دا کری کنه کوي بیا چې دا خاور ده له پیت کی ځان پخاور کی نوې کپلی به چوری سفاه خو چې داغه داغه خوکه شه نورګه نو بس په جلا بشي او دا مورته یو قسم زورو نه ورګه چې ته هو نه راګه ورګه د له اوسه ارته کړه بیا دا څه دا کړه ارغریبه چغي مو دا سو چیزونه د ماشوم نبی له سلام ته ډیر خوخه خو یو دا ښکښري په دې کې خارو کې بلاله په وړه عاجزی او جړا کې څو وړیا په شیت الله سره کوي ها موږ دا نو چې الله تعالی عاجزی کوو کو جړا کوو چې الله موږ نه دا چې راکا موږ د ماشومان نه بلاندیو مښوم له چا سو پور یا غشې نه دی ور کړ یا غ پور বজالي نو الله تا پور جلل سوال پکار دی چې سو پور یا غ شزمتا را کړې نه دی او عاجزې مو کو لیت پیت کو ځان الله تا سجدي و له کو رکوع نو آغا مور کن. آغا چولی و کو نو همور دی دای هم را کړغن اخ لتا چولوا فشقت التمره التي كانت تريد ان تاكلا نو نیمک لها آغا کجورا آغا کجورا چه وا دا موری چه اراده لرلا چه اوخی اغیره لرا اغیر نیمک لها بینه همه پامینده دید وارو جنکو گی یو یوی مولا ورکلا او اغیر پلی بیا نیمه اغیره نوارکلا واجبانی شا نوا بیبیای شاوی تاجب که غرزو مالا را که ده خزیم بی بیاشم تعجب کوي دا فاضاکرت اللذی سناۃ الرسول الله صلی الله علیه وسلم بیا بی شوې ما ذکر وکړو دا اغه چای کړي و د فاراد رسول صلی الله علیه وسلم کله راغې نو ما نبی علیه السلام ته دا اغه دغه عمل بیان وکړو ذکر وکړو ما دا اغه سی چې اوکو اغه خゼ ذکر میچاته وکړو نبی علیه السلام ته فقال نبی نبی علیه ان اللهقد اولهه بیاحل جن نه تا کې واجب کو دښې ځ له په دی که جوې ور کولو او د غلو لړیانوته ال جن واجب کوه یو کس ډیر کمزور دی اوګې د جز دی په می د یو شي غواړي اگر که د خولی تووا چاه کوهړ کهکه نه کې واله ز نخور اوس بدار کاه لاور کې خلیدان لا شو کو وی لاس کې ناغه لوخي کې وي امن اور کې سریه ټول پته خو رسې دا وسه کوم او ماشومان لا اند په خېګه Taliban کولای غو پخېګه یو یو خوراکه کې کلی بل خوراکه کې یو وی مالا بل وی مالا دا نو چې خېڅ توګه څه وضوخ لرما فقال او او اوي تک بها من النهار ياي آزاد کو دې خزه پدے با قربان زان دور نہ زندو نہhlas کھا اگر موږ دا پارا سبق او تعلیم دی چې دوره می نو وداږي نخپل اولاد سره رواه او مسلمن نن هغه نه اړه میندشتاو نه هغه اولاد سٹ من دیو مشران منګه باغ کار دے بچو سره نکوه کم چ داغه سره مناسبی نا موږ من سره سکارو پوه شئ وعن ابي شريح الوليد بن عامر الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال الوليد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني احرج حق الزيفين اليتيم والمراه اشريكهنا اي الله بشك از احرج یانه ما ته نسبت کیږي ته څنګه او هرجو مزوزان ته نسبت کوم د څنګه یانه زو یاره کومه د حق تلفینا حق الزیف د حق دو, دو کمزورنا زیرول شما ما ته نسبت کیږي د حق تلفی د دا حق داغو کمزورو دو کمزور ډیر په معاشره کې سوق دي علی یتیم یو یتیم نه بل خزر دا یتیم د سر سور نه چې څوک به څه کوي نه کولی شي سکه ته پوهیږی چې چا کاو بلار کاو او خزر غریب خو او بل عجزه دار او په خزر دا ولی ک دی یتیم لا او دې خزو خلق از خیال نساتی نږدې میراث خیال ساتي نږدې هيسي خیال ساتي نه په نکاح کې چې کم ماہ مقرر کی آغه خد مهرب نشو غوښته د خپل قاوند کې کم ماہ دې مقرر کړي راکه ما دا کنه مختله شي وای خو تلاعاته اوس نه یې خبره بل کې چې لا بیا بس کې و پته یې خبره نه ده په حق مي غوښته غوښته شي نو دا کوي ارې وړوډګان ویاله <تصال> وزمو په ماهر کې خپلانه پلانې پلانې شی مقرش او څو څو مخاوي نه لیدل زمو په ماهر کې ارټو زمو په ماهر کې گاډه زمو په ماهر کې دا هم نه لیدو سپینسر شو منګه نه لیدل نه ته په دې شي کوم خبر شي سب خدمت ته سری بس غلامی کوا خسمت کوا د کور کار کوا په چی سمباله او بس نور خیر خیر جات نه غيله بخپل حق پور ورکه تعظیم بپکه ایخ پر حق دیا بولو ان کے حسن رواحون زائی بیسنا دیم جائید مانا احر جو الحق الحرجا زا پیوس کرے شمع تنگسیہ سرا ووالاسم بمن زیع حقا ہو حق اما دا گناہ دا پا چا چاگا زائی کا حق دی دوارو حق زائی یا دو حرد جمعنہ کئی احذر من ذالکا یرے گمزاد دے حق تلفینا تحذیرا بلیغا پیرولو پورو سرا و از جروعنو زجرا اکیدا اوزر رتو اوزر رتو لکم رت رت رت دے دینا بار رتو لعو مضبط سرا پوشی تدبیر سرا کئیم بالال د کمزور او د حق نمازان بچی چداغه حق تلفیونه کی وعن مسعب ابن سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنهما قال او را صاد ان له فضلا على من دونه دی حدیث کی بیان ده دی کای چتر زخت کمزور او خلق او دو وجنا الله رزکو نور کای پاک او خلق او تا دا د څوک نووي چې زمازوي زماور تعالب دی نو دی ما له ګټه وټه نه کوي نو, نو زما کور به خراب شي د به سبا خراب شي نه به نو کريو ته ملاو شي نو با پارې کوي نو غری بهڅ کوي جماعت کې به ناستې او وی پ بهخوري دپې پو خو هم وکان نه کېږي پو نه نه. چ ستارس کې الله سور او سات را اوسه دی را ولې نو دا دا کمزوري طالبو د علم د وجنا د سفر د وجنا د هغه د دعا گانو د وجنا د هغه د عبادتونو وجنا لا ستارس کو نو کې ذات واه را اوسه هاوی ولې د سات یقینم دل غړوالې په چا چ سوا دندې شرافت کې غړوالې کې نو بی نبی علیه صلات و سلام حالتم سرون و ترزکون الا بزعفائی کم امداد نشی کول استاسو او رزق و فراخین نشی کول استاسو مگر په دعا د کمزورو و خلکو دا چستاسو سور امداد کیگی تا سول سور رزق در کولی نو دا په سبب دا کمزورو و خلکو چا کمزورې خلک تداغې د کفالت خیال ساتي تداغې د روټې یو د کپلو د پیځار خیال ساتي کمزورې کم خلک دي لکه لکه خور لکه خزہ کونډا او یا لکه انګور اما شوماندي وس بسنې کیږي اگر تاسو په ځمړې تا داغی دا کپلو د پیزا دا خورا دا پرورش بندو بس که نو چه آغا تا داغی بندو او یه ما تخوین دی نستی دی نو یه را ماسی ما کری ماسی ما, ما سره او داغی خیال ساتی نو اللہ وی داغی دا خیال د ساتو لو پو وجه چای سور عبادتون که سور دعا گانه نو داغی پو دعا پو وجه بانده ساری سخونو کم خیر چو ستا امداد دم کوم پارځه کې دموয়া چې را پلانې را باندې بوجی دی نه چاته ته حواله شو واه الحمدلله چې تاسو آزمائش سره ملګرتیا کې دا کسان ولاړي دا کمزوري دی لور زده چې ټول پیژار او کپڑے او خصمانه او تعلیم نکنه شو کې پکې پرڅوښت خزه دی دا خور دی دا څوک ته پوس کې بیا یار چې ته نه تعلیم بندوبس کې نی د خرچي بندوبس کې د ها اخلاق نو هغه غادي په ټنګ شونو رواه البخاریو ها کذا مرسلن دارنګ مرسل, مرسل رواه البخاری ذکر کرے فان مصعب بن سابه تابیده هو رواه الحافظ ابو بکر برقانی فی صحیح متسن المصاحب ابنی ابي رضی الله تعالی نو د خپل وعن ابي دردا در عويم رضي الله تعالى عنه قال هو لي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا النبي صلى الله عليه وسلم اريد لي ابو يقول تشوي ابو ني الزعفا قلت واي او لټوي مالرا الزعفا با کمزورو ان زه پخپلو کمزورو خلکو سره په مدد کې په ملګرتیا کې په نصرت کې ما ولټوي عینما تو سره نو تر زکو نه بزعفای کوم یقینا امداد کولې شتاسو او رزق در کولې جي تاسو ته تا په سبب دا کمزورو خلکو په دعاګانو چاغه دعا غواړي اګه عبادت کوي د دینکار کې نشتاب نه کوي کې سبب با پاره کې وا فایده راځي اوښه رواه ابو داوود بیسناد جيد ګور اوس نن سبا طالبو دوه ملا سره سوقنی کې وي دې کمزوري درس پک دان ویچې د خلخ ځان سره خپلوا ما نزدې کو ما لګل لګته با نه خرچه کوم چې زما کاروبار کې الله خیر او برکت اچي زمان پا کور کې الله خیر و برکتا چه نا چه کم زویده ده کم رور ده ده دنداره ده آلم ده او تعلیم گیره کئی نو هغه ځان سره پیوسکا دا غب په وجب اللہ ستا کاروبار که ستا پا حرزبنو که خیره چئی او امدادو اندی اللہ که منگ تعلیم دا چه حالت تا قرسو چه آغاز دن نمو تنفیره گو آغاز دن سختی پی کو دنگ پسر آغاز د زما کار دی یار زما خو ډیر شوق وو خو دې حالت اور وسو ما او زمانه دن کار کار کړکی نا داغه سره خسرو کوا رواه بوداو د بیسنادن جید حباب الوصیت بن نساء د اباو د بیان د خوز سرا ها په نیکه کاول کې په وصیت کا په نیکه د خوز سرا وَاَشْرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ دخو سرا خ ژوند 13 وې قران وایم ژوند 13 وې دخو سرا په خیر او کبد غړې تاسو د دخو نا سشي ولن تاسو ته یو چې نه لري تاسو چې انسان بوک یم وینې دخو کې ولو حدثتم اگر تاسو ډیر حرس کوی فلا تميلو کلل ميلې ما اوله تاسو په پورا اوریدو سره هغه وی خزېتا فتذروا قلب معلقه چې پرې تاسو هغه بلې خزېره په شان ته د زولندې دوه خزې دې درې خزې یو سره دې مینه ساته او د اریو شې منو سره ساته په هزار جدا غلره وړې کپڑے جدا غلره وړې او د نورو سره دې هغه مننه نه یو هو د مینه دا او خو الله چې څنګه اوس هغه س به غ د چا سره مینه سوا د چا سره کمه په یو د ظاهر مینه ده نو ظاهر می نه ب ټوسه یو شان کې دوه قې درې ښزې دي لترې سوټه وړه وا چې کم یو کمهلی اسپ چایو ک داې یادلی بیا بیرې شکه فرق نه دیکري او که ته داستا د استال دې کیسه چالشتاه غیره راکا دغه کیسه چالشتا کنه شه ویو ویری دوی وی خو شکرې خوري کنه خوري او کته به دا د سوتری سو چې کم یو لري کیس په چویو کدا سي دي په هزار وړه څنګه لري خرچا واو تم دامزي دامزي او سلتاوال سلتاوال سلتاوال او ژوند گزاره چې ته یو اولاد په 2000 سواده او بلې وستاس په نبی اجازه انصاف لري او که اصلاح کوي تاسو وتد ته کوزان بچ کوي به شکال الله دې بخشش كونګي مهربان او ساهدي سوري وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال الى رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا استوصوا بالنساء خيرا ووصيته او ري د ښو سره خیررن غړواې کوئ خصلو کوئ پ غمبرې پا کوي زما د طرف نه سییت واړی په خصو سرا په ښو خیرن د معامې د خصو سرا خامله کوئ دا نه چې او وخت د ډانګ را غ سر او ډپه د ډپه ډپ د ډبه نه په ډبا دسه میږه هسو او زماده طرفنا وصیت واولې په خوزو چې خما شراخص سلو کوي او زه فإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ زُلْعٍ بشکه خزا پیدا کړې شوې ده د گسې پوختې نه دا خزا د گسې پوختې نه پیدا ده لکه آدم علی السلام الله دا خارو پیدا کړو او حضرت بیبي بی حوا دا د آدم علی السلام د گسې پوختې نه پیدا ده یو روایت دی وزمن د شیخ سیبراهيم داوا چې حضرت آدم عليه السلام او بي بي حوا د نړۍ د پیدا دي پوشه یو آدم عليه السلام نه چکه مخاوره پاتشي او نه مابه کايا خاورې نه دغه پیدا کړې دا د چینوست پلان د خاورو و وان زکه د خذ فطرت دادې چا خپل جنس ته ميلان کوي نو دي وجه حطبه دا غي سره خصلو کې وان اعوج ما في الزلای اعلا او بشک کو غواله دا چې په کس پوښتې کې دي ها پاکه س پوښتې کې اعلا او چت طرف ته پاره کې زیاتې س کګه دا دا غي پورتنې یې س ها بشک کو غواله دا غي س او کو غ چو چت طرف عچھت تر د پوختي د خځ سره کوګوي وين ذهبۃ قیمه کا سرتو نو کته شوروشوي ا چې او درې اغې لره نماز بکې تاغې لره کاغت نو هغه پوختي په علماء ته کې ترکتو او کته فریدی اغې لره نو لم یزل اعوج همیشا کګه پاتشي تو فستو سو بن نسائے نو دا عشان وصیت واو رئی پو خوزو دخمام لے کولو سنگا کتنی غیئے آغی پوختی در خزینو ما تبجی او کپرده نو کاغا وپادی جی مانا کاغا سورم تکی سورم وحی نو آغا پوالو نسامیگی رورا آپا تکولو نسامیگی رورا بلکی آغا بخشرا رد کئی ملکه خب شرارت شروع کی ترده داست شرارت با کئی مور و پلار و نور و تا چه آغا فساد با طلاق و تاورسی گی دا سره با پده بانده راولی چه ده خزس زمان و نور گزرانتی ریگی با طلاق و او ما او کتاسوی داست پریده او پره پیواچه وی سستیو سرکه وی سره کوي وی ندربانی زر روری بشی نبه یا به دا خبر هم نه مني نبه دا شپري دي چې د نور سره کې او نبه دا سم کې چې د سختي ور سره کې بلکې سي ساته برابر در میان ا نه ځکه چې نرمي ور سره کې شي او زموږ دا سم هغه ربوت تفكون علي خدام نو چې په انس خبره جنگ او جګړه زمانو مني په مده په اکو او عمر دي کمو دې وروالت کول کو په دې کارن کې خو وخت یې راوازخه کوم خبره کوم وخت وافي روات فی السین او په رواه صحیحینو کې راغلي المراه کز زلایه خذا پشاند پوختې دا ان اقمتها کثرتا لوکتو نغيغل انومات بکتا غلرا اغه ته نه غولې دې شي و ان استمتعت بها او کته فیدا خری پاغې سرا آ نو فیدا خله تو پاري او هغه وو کو غوالي پادشي يواز فیدا خو نو واجه ته بي صرف ازدواجي تاروقو سلا ساتي نو فیدا هو خو پکو کې با اغس پادشي نو فیدم ته ادا او کله کله لولا نصيحتو سيتم كوا ارو تکول هو كلا تکول يوزن بي خو كلا او سر دمن برابر و فی رواهت لی او پیو رواهت مسلم شریف که راغی لیری اول حالت آغا پا مصیبتون نصره تیر کی نبیان روست و سره مینه شروع که آغا بوده شیوی نصیبی آغا بیار بیار پا مینه سا زوانهی که و سره مینم کوا نرمیم کوا او سختیم کوا دا سی ساتا چنه پخته ما او نه پخته کهگه پاتی آن که شی آنه کهگه شی ان المراه تا بشکا خزا خلقت پیدا کړې شي من زلاینده پختینه لن تستقیم لکاله طریقته چرې نشي نیغولې ته په یو ستا اس حال کې هغه تابعدار جوړیږي نه بالکل نه جوړیږي تابعدارا نفع ان استمتا تع بیا استمتا تع بیا وفي عوج او کته फायदा اخلي پاغي لو به تو واغلي پاغي هو ازدواجی پروګرام دی کنا کته سبب دا غی نه خپل مقصدونه او نورو ته سنويو فیها ایوا ایکه به کو غوارې فادشی واین زابت کی موها کسرتا او کته شروع شچنیغه هغه پختې لدا نو ما تب کی تا غی لدا او ما تول د پختې سدی وکسرها طلقوا او ما تول د پختې طلاق زیدا غی چته لار دی ورک له په اوختې دی علماء تک لا لاله لار دی نه به جنگونه او جګړې به یو تر دی چې طلاق ته خبره ورسیږي او وهوال تکول او مصیبتونو خدای زپلار دا عالم زمور دا و نه تیروم له مسلې ورو بیا اوا سره بتنګ چې دا ما ته مسلې پیدا کوي طلاق خو ما ته لیک راغله او قولوا عوج وبفتح العين عود والوا عوج وعن عبد الله بن جما رضي الله تعالى